نفس وصف سراشی پا زرکے تقلم پا الفاظ بانے نظر کڑے نطلاق نو آدھے گی زرکے خیالات تیر شو بازی وصف سی سارے نظرکے خیالات تیر شو ناغا اقاد تلاق بانے نو تی اگا عفوارا ان الله تجاوز لی امتی زما اللہ زما امت باندې عفوار کڑے را دا کالم یا تقللم او تعمل به نو دا د زړ خیااتته اوهخوا پهې تلات نه وقعې تلفون کولا به وقعشي نقال د را يقول لیم راتی یا وختې پل ب تخورور و نوقاله لیم راتی دبی دبی او خوراکای یا وخیه نبی اسلام دغه خفه شو دغه لفظ مو وای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا استخور فکری هاذالک و نه عنه منك خذ تا نومور ورتموای خور ورتموای خور جداای مور جداای دغه مینا نو کو چی دا خذ تا خور وای وښه دا کله خځه تمور ویل سر مور کېږي خځه خور ویل سر خور کېږي نه یو حرف تشبيه ده هر ټجبي سر به زهر واقع او دا لاغه ودا په اسلام <تصفيق> کې تشمو خور تا خور مور تمور وای د خله وای ته مخه د خوخه وای ولې راوړا راوړا دغه دې اسلام لم یک زبط ابراهيم رسول الله دروغ نه ویل بالکل الا ثلاثه مگر درې نکیتلوه ایت ګنا کبیره ده ابراهيم اسلام د ګنا کبیره څنګه تکا بګلو یاندا توری لفظ دا تخاری او حقیقت کې دشتهای دی یو لفظ ده دا یو معنا قریب دا بل معنا بعید دا امتکنیه پاغله فسره معنا بعید واخی معنا قریب بې د توري وای دا دروړو دن شروع قرآن احمد الله علیه یو مثال وی سیم الله تعالی نن او توري رحمت الله علیه د ورکه کڅړیو وړګنټو په اوپر سر کړو پولیسه مطلوب مننا قاسم نن تطوس کوي دغه ته تعلم لوی عالم دیابش دالس غز پټ کوي لوی جسم وای خو د ورور کیシャレ اواړه ټوپه په سر کړو مننا قاسم یکر تا و یا به فر تا تا ای قاسم چې ته و یو څه څرګندلې ده پولیس لړ دي تتوریه وای حقیقت رشتیا وای مونا قاسم که درتا ابی یا پرتا تاوز دلتا کرنیدن تا. دا سوریه دا, دا یو معنی قریبا بل معنی بعیدا بعید معنی تریدی واخلی قریب معنی تریدی سنتانی تی ذات اللہ انی تقیم انی تقیم سقیم معنی قریب دا شزن ناجوڑیم زماعتب دا محمومی دیتا قریبی معنی دا او اساقی معنی در کېدل دل بعید دا نو قوم پشلکی مبتلاوی نو غیرتی سرائی در منکی او بی غیرتی سرائی وی آدتا چی کلی زمان تنخوایی دست چل خپل تنخواه زمان اخفل تنخوایی در کار دے کم مقتجان طول کافران کی کافران دیتا چی ها غیرتی سرائی کو اخفل مقتجان بانی خبو کی گی دی زمان اکرام که جانم ته جانم داخل خبرانده دا دی نجای پو کئی. آغری با نپویده. نپویده بانی زلم و عدوانم کوي لیکن دا دا غیرت دا تقاضا کئی جدی اللہ جنت دا بوزی. وقالو بل فعلو کبیرو ماذا بلکه کنی دا دا کار کبیرو مو دا, دا دا زرداری شکر. دا بلاد شده. کبیرو مو در معنی قریب در او بعید جدا بل فعلو کبیر اوما کنی در کار کبیر الخلائی اللہ رب العزت خوز ما فلاسو بانی اللہ دمال در مال اللہ وثرا کرد در غریب دی موڑ کرد موڑ اللہ کرد ماختل کون روڑی روا اگر غریب بانی بربن و تاج پت کرد پت اللہ کرد خو ما ولی جوڑا جامعی قطول الله کوي ان دا قریب ما نه ترقل او بعيد ما نه اقتدر دا تو دې دا کژب زسرشتدنه پیغمبر درو کوم دا د و وبينما هو يشرق في ارض الجبار من الجبابره اذا نظر منظرن قاتل الجبار فقيل له اذا نزلها نار جنن ما امرات دنيا حسن دلتیو شنیدی دا غصر بی بی دا اوڑی را ده دا قال فارس ایلی فسالعنا تبو زبرو فقال انہا اختی دا زمان اختی دا اختی معنی قریب دا, دا خون کې دل نساوی او بعید مسلمان انم المسلمون اخوات انہا و انہا کا اخوات یا انہا اخوات انہا انا باننا که اخواتی انا اخواتی هدو دیخوین دیدی هم مثلی علی المر الى اتصال طلاق اوختی ها خضر دیدنه وعید زمان خور طلاق ادا خور نید مثل مثل مانا خریبا دا یعنی دازمان دا بنا طلاق ځای پاکی نو اوخت مانا مثل لازی نو پدی ملکی طول کافر دی یو زین یو سی من ان مسلمان علی نقریب ما نفرق بعید ما نواغت لم مر جل قال ان عا قالنی عنکی دمانه سبارک تپوش کړي فبعته انك اختي ما ولي داسما اخته ده خو لري ولي اختای ویلی ده اخته مسلمانې دی و انه لیس یوم مسلم غیر و غیرک لزت کو یوم مسلمان بلته مسلمان لخورنا بسكي مسلمانا وينك وكيتي كتاب الله فلا تكذبي لي زيد ماديه قال محمد بن عبد الله بن مضاف حدثنا علي بن باعف في فرحتنا صلى الله عليه وما د اغبل محرمات کې یو وی محرمي سره ګروش مخ کې خور ویلو مور ویلو 4000 نه و اغلاق واده پښې دلته ته جېد انته کا تزما مور په شانتي خجده وای تزمه خور پشانتی تزمه دا خرزی پشانتی تزمه در ویری پشانتی منگا اخپل جبه که پشان وو او عربه که کاف ووی نا چه کاف تر زکر کنی بیا با زیار بجوش او تجه دا یوازی مورسرانا هر یو محیمه تر چه تشبیه ور جوز شاعر تر تشبیه ور کرو زارو که کزار یومی رطبات کي ترابطي اوني بتنه کي کبتر مي فارجو کي بي فارجو مي دا تي تشبيه ورقل جوزه شايع سره نصف <متصفيق> کي ثلث کي ربع کي هاي يو نروادا يدو کي کيي ديو مي جوزه شايع پکار دي چتا دي باوجود سره په کل بدن باندې کې دي عن این علائل بیاجی قالو کن تو امران اسیبو من من النساء ما لا اسیبو غیری زدر شرعو ما ما اثابت کن زنانو تا دمر اثابت ما نسواب لطوب نشو بولی او پا دیکی میجر رمضان راوی پا زانوی ریدم از زنان رمضان کی ما نا روا واقع نشی نارم نما زیارو کلو اښی چې زهر میوکړه نو نکا غوینه نکو اښی نه مانی کیږم کولو سره سره مانی کی نو شو کې زنانو سره مارپور پدې کې مې شرم ځان داوی وې دې دم ازدا نه چپنار ته رمضان کې معنا جما واقعي جما ساوغانو پر ځای ري په نو چې زهر میوکړو نو फायदा به چه زباق قربان دلیساو سرابونکم خیدا پانی پوشوئی خیش توان یو جبا مننی شایانا یو تابع بی حتی آس بار فزار تو منا ما زیارو کرو چه دا د زیارو کرو اید دین صلاح تیمیش درمزان پوی پوشوئی زداد پورا رمضان د اول نه تخره پوری په ما بانی داتی لکه څنګه چه زمان مور رمضان پوره می آشه تپو ماه بانی داتی لکه زمان خور پشاندی تزمان خور پشاندی تزمان مور پشانتي تزمان ده خورزی پشاندی تشمیل وار د ده پانه چه زده اثابت نه منشم از دانش پو نهار در رمضان که ما تو مصیبت واقع نیشی فبینما یتمنی ذات علیلہ یوش پو آقیز ما خدمت کولو چاپی کولو از تکش فدی من آشائی داغی پو عذاوی کسی حسامات کشف شو فلم البس ما وقت نک ان نزوتو علیه ما جمعو پڑو فلم ما از بادو خرجتی لا قومی خمتو ما نشپیر دست غلطیو ما. ما کل زیارو او ما ا یو ماش ما یار کړو بیا ما جما وګنر غن د شپه ده د روغي خلافت جنره خلاف ورزش و فخبرتم الخير وقلت امشوا معي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم معي مريم بنت الله چې الله شنه بي السلام ته بوصو کو چې مانه او دغه غلطي وشوار قالوا والله موږ شتې په فلذا فانتل قبل النبي صلى الله عليه وسلم نو نبی صلی الله علیه و خبر ورکړي دا غلطي وو شو فقال انت بذاتها سلم یعنی ته حکم د غارقتي اه بالکل سحکم د الله ما غارې چره قلت انا بذاتك یا رسول الله یعنی ته د الله حکم غارقتي شریف یې لیتا ما اه بالکل ته شریف یې د غارې قدم زه غو راغلم ذلنه به اسلامه ماری انا تاګ درنده د واجب فل حکم فی ما راق الله پس ستا الله حکم ای اغه د الله حکم بللو د پاره دلته راغلم قال حر الرقبات انا جار رقبا ذات الغواډ غلام ذاته قلت ولج بعثك بلاق ما لکو رقبه غیره دایو ست در بلچو قشته ده مولا ما سرچت کده اخپل سوٹ اشته او بل سوٹ اشته ده نا اخپل سوٹ اشته او بل سوٹ اشته ده نا اخپل سوٹ خلاصی گی نا و تعریقی گی نا وزارب تو سحفات اراغباتی اخپل سوٹ پده بانی رسمی گزار ورفر داویو سوٹ اشته او با پوشته ده نا سب آزاد کن قال فلسوم شعرائنی متطابعین دو میشت روجی دی در رمضان چوزی؟ بیا دو میاشت روزی مسلسل بونې شي قالوا لا سقط الذي سقط الا من تصامد قدروي وو يو شو د بیا نور دو ورځې یو میاشت روزه ماونل شو په دو میاشت د بسې دل کې قال فطع و ثقم من تات ا تمام لري ستين يو و ثق اشپه ته صاحب با تک بلا لقد نو دروازه خاجا کاون جوړاينه دوړاينه دو کړلې شوګي پات شو مو سرشت ته دي طالبان طالب کلا صاحب صدق بني زړيت بني زړيت کیو شودري دي مالدار تړلې او صدقات ورته اي التورشا طالب صدقدر کی نسبه استهه واره بهش شکور کی بوخړاي فليت وعلیک فتن ستينه مسكينا وتاق منتبر وکل انت و عيانك بقيتها ورانبيل اسلام دایې فقلا رپوک ملګری زاخپل کارګومونیشتری تناروا کړې فاقولت وجدت عندکم الذک وصور رائے تاسو غډې تشددو او دې تن نظر وای په رائے ډېر څنګه النبي صلى الله عليه وسلم حسن رائے به و... اسلام سعاده حسن رائے وقدامر علی بیساد اکم نبی اللہ السلام دا شماکہ سانتیا اکڑو نی وی قرحاتتا حسنینی علی قرحاتتا یحیابینی وی ازال نبی اللہ چدا نبی اللہ السلام صورا قالت زار منی زوجی آوس بن ثابت آوس بن زامت ماسر زیار اوزبودو دایی زیار پدای چکانا چلاک پل مور پشاندی جبړای شم بچی نشته ده نو بچی کېږي نه او خواږه رځه وکړو فاجر رسول عشق او انبي السلام وي جادلونیږي وي ويقول اتق الله فإبن عاکی فما برأت حتى نزل القرآن الله قرآن راولي ستو بجادلي آيات نه راولي كه سمع الله قولنا لكي تجادلك في الدنيا الى الفرد فقال دویو کلام ازاش کی قالت لا یک فیثم شار علی متتابعه دم چې دروځي ورتی قال <سؤال> رسول الله او شخون کوي بډا سره د دم چې روجي کوم ځګینه ولی شي ما دین تیاما ینه د روجو طاقت نشته ضعیف ده لو قال فل یطعم ستین الاسنا اش بیتو مشکره نه د اخراج ورکی بیا قالت ما عند من شيء تصدق به قال او کستا تذنب بعرق من تمر فداه خچایو ذنبیل راړه د تجرو نه مې وقلت يا رسول الله فني امحو ذنبا اخر قال قد سنيدني فتحني بها عن الستين المسكينه اشبيت مشكلان وي بني كفاره بوغت واتي ورجي لنعمك ان الله عذر ابي بارحدد الحكم <سؤال> من ياري بارحدد والدين <سؤال> يحيا بارحدد كفاري مطلب دا استاد با <تصفيق> خوړی دا کفاره به کړی کفاره به شي اوس کوڅه چې دا خوړی دا او تاسو او تاسو او دا به مثال نه نو تاسو او کوم دا تاسو می شاين په او د سینا په او دا او تاسو میږي او تاسو خو من اړیته قد قدیمه موخه نو استاده پرواکیا ما کي مرده هه اغه بارا خطر کومه په کومه بارا خوار نشم بنا وطن د جمیله کاطان د او دیني اسلام ده اپا را جون به را مو خاطر د ستاده نامه کانه را وامي ډیر شو خسر زيار وکړو فز الله اجو اي په زیار هي هذه عباره حدثه هارون بن عبد الله حدثه محمد بن طلبه حدثه محمد بن سليمان الى عملتها وليك ريت بير ساقي ع القمر نبيا ما غشوا جما واقي فتازل حتى تكفر عنك دت صورك كفاره ذاب داتا كفاره ذاب تذنون دري خو خيره كوي دا اعتاد دكبي دو میاشت روجی او یا چه درین مرتبه که اشپیتو مسکنان تر رو رائی او ترکده غصه ده اون زیسن سقا در کفاره آده کول و نمخ که داخل بکل حرام آده ایتیان در زنانه در بالی که دی چمخ که کفاره آده تی نو کفاره آده کلی که کفاره که ترطیب دوته اول غلام آزادی اشتر ده نه تم سیس دنه کوي کی دي چې الله غلام وښي غلام میلاونه شو نوبیا دې تم سیس دنه کوي کې دي چې دا روجي دیونه سي تم حرام ده تم سیس دنه کوي روجي زیادا کی کې دي چې پاک توفیق وکړي ته روجو د ساتلو هغه مونږ شو واښي ده تم سیس دنه ازنه کی سفارشتان نمک کی تنسیخ کیا وہ حرام ادا اگر حرام شوے دا خددا منکو ہوا خدا وقت حرام شوے دا کہ شو نو تنسیخ نہ کئی سو پوری کی دا اجاع شروع کڑے نے ما کی تنسیخ نہ کئی سو پوری کے غلام نہ دا کڑے تنسیخ نہ کرے نہ کئی سو بج دو مے کی روئی خدا دور تا قطن مسلوب شو اوځ بیا تم سز دې نه قیستو په جوړې کول شروع کړې نه نه من قبلې تمارسا تیر شو ها اوس جوړې ور کول شروع کرا نو کېدی چې یو مینده پارا د نه شروع ټای ورته بیا تم چې کی تیر شو یا د سارا ماقام جوړې ورته انحصار د جوړې ور کړ او بیا ماخام مز کې تم سې شو یا په اسنادې تانکي تان شي وکړو ځای د تو سره من کبهه ته ما سا لګیدل <سؤال> یو سر من کبهه ته ما سا نه دی لګیدل مطلق جاری پخپل اطلاق اطلاع بشي مقیّد جاری په خپل کې بشي اغه دی او ای تعامل چې څینو مسکینان په من کبهه ته ما سا سره نه لري مطلب چې په او مقیّد جاری پخپل خپل کې بشي باب فی الخلع خلع قمیص الذان للركون نچوکی خذ او خاون خاون خذ د پارا خذ خاون د پر اللباس دې او خلع کئ اغا جامه ذان دې کې نونه نه نو دې په کار خاون خود د جامه ده اوند دځه پرده ده ځان د لیرکول کوشش دې نه کوي کز ضرورت ورنی وي هر کز ضرورت دې به مطالبه جاي جی چې مطالبه کوي د خاوند د طلاق من غیر ما با چې ضرورت یې نشته دې ایس په دې څا د یورق کوشش دو خوندان بدلې فحراما عليا باهت الجنه غالبن الجنت راهه بحرام علي جي اي بارحه ده حرام يوم ولكن ام يحيا بنت سالي امر بنت عبد الرحمن صاحب نكاشيو ده دا درخز وانا رسول الله سنو خرجه الى الصباح هر ماذا تنبيل السلام هو تيدا فوجد حبيبه بنت سال عند بابي وقتی سال راغلی ده اول كي ولارا ده في الغلس پتیاركي فقال رسول الله من آزي ده صوب ده تسوكي نقالت انا حبيبه بنت سال حبيبه ده سال جي قالما شانکی تهو یت دې تیار کې څنګه راغلی قال لا نه ولا ثابت څنګه کي زما دغه درنکي او یو ثابت ګل کې سا رنګم تورو رنګم تورو په لوړ سره خپل کله دا چې بند ولې مات کړې پښې نو خو خلک خو هم نه کوي ګر یوه تبلیغی وهلی په مسافره مسافره کوجېږي په مسافره په داسې لورونو چې بسات په وها بندنو ماتو په دې زما دې سنګه یې گزاره غړي به پریشان شي هرڅه مات کړي فلم ما جالتہ اتی بلقید الله ورسول الله زم حاجې حبیبا حبيته سال فذكرت ما شاء الله انذكر وقالت ابي يا رسول الله کل ما ابانی عندي د 6 مالیا کړی ما تاغشته مانه دې څه مرګ دو باغونه ورکوم زای ورکوم ازما دې سره وخت دیږي نه شوچی زای تعف په د باندې نو واخ خوښې دا نه چې د خجو د خاون کوم حقوق <تصفيق> دې یوب تلبال کوم دې غوسه ډیره ده وهل کای خلاص ماته اوبې ماته نو دا گزاره بگران شي فقاله الله علیه وسلم دې صاحب دې خوذ بس دا کومبا تا وکړه غن واخل فغز مینا وجل سات فیالیا غف کل کینات دې نه په جاز کې اطعام دې اطعام نه دا اشپیته تع بو ورکی غنم ورکی قیمت ورکی جایز دې دا حبیبه بنت سال كانت عند ثابت بن قيس بن شمس فظبهه گزار ورکړه سوا کسره نضها ندا بند ماس کړه اوس دا سوال کو نه په کار دا څ گزاره ګرانه ده او رنگم خانو او بل وانه کولو اډی کی ماتره دا څ گزار نه ده په کار فاطمه نبی صلی الله علیه و صلوا ان شكايت يقول فدا النبي صلى الله عليه وسلم تابترو وخت فقال خذ بعضمال وفارقا فقالوا صلى الله عليه يا الله قالنا ما دل دو باغ کي وركلي دو باغونه مار کي واه ما بيديا ردوار دت پلاسي کي رنوي لسه خذما دا دور تا واغلا ففارقا ففعل د ګډه چې نو خلاقه رضا د جانب له فقار دی جی دا کولای تاسو راخلوي تاسو راخلوي او په اوه ان ما د موه د تیرا ان بالهذا محمد يادراهيم ماذا قرر حدث علي من بعيد خطا تصدر بالهذا شامل ليثمان معمان عاملين من الصين علي كمان يابا لهذا سابيدني خايس يستلع حجتون شي استبراد رحيم راجي الاستبراء دراحيم فقار خلع وشوا ما التمثيل بشي نزار درهم دي بشي ني داور دي دا دا تناق ور کوي قاضي قاضي تناق ور کړو قاضي تناق ور کړو ن عیدت له چیرې کنه دې عیدت دې چیرې عیدت بعد د متلاق سر عیدت دې درې هزا او د دا د دافو دا دا موطوادا غیر موطوادا ن بیا درې میشتي آیا څه کبیره ده درې میشتي حامل دا نووز حمل نو دا حیزت مقتلع حیزتانو حیزت بالغ دا نو دا استبراد رحیم او د عیزت ختمیدو دا پارا تری حیز بشی حیزتان منو دوکنشی چیو حیز بشی آغاز استبراد رحیم پو حیزتان سریکی فان پوش بکنه دا, دا مقتلع تلاقب باین واقع تی زهار کې طلاق اا صاحب د پخپل د لعان کې طلاق لا علم واقع کي او پخ د خلع کې طلاق قاضي واقع کي نو ته اجی طلاق نو مستقيل عيدت بته ری مستقيل عيدت د حاجي بالغې دري هيږي ني مختلا حيزه مرادانه يوعيذ صبرات رحيم دپاره دچار دچ کافر نه خذراوست شو او خاون ال تپات اغمن تعادم مشرک و بيشرحات رحيم کې د پو هيزهت واحده سره فرغمن پو شو اي باو خدمت ملو کلي تا تا من اب فل مملوكه کې تعطا کو ويتحت حر بس ترجمه امام ابو داود زمو مساله سره موافق دی. خا خاون غلام دی یا خاوان حر و ولذ معتق شوا بس خیرعتق و تحاسب فخبر پو شو مونغا خاوان غلام او که کخ... عبادت وی که خاوان حر وی او ولذ معتق شوا بخیرعتق و, و تحاسب دی. په دې خاوند سره پاتې کېږي نو څه شي کوځل ودي خو خیر باطل کړو چې دا پاتې شو دغه خاوند سره او همستری وشو روز ته بیا وای چې خیر عتق واجباني بیا ځال آزادم نه به نشم آزادېږي په خیر عتق خاتميږي قصده وته دا فيلم مملوکه ته تعتقو خوویت تحتو حرین و عبدین حر لامین هم خیر عطق <تصفيق> حاصل دے جو دو غلام لامین هم خیر عطق حاصل دے و دا مسلح دا حناف دے عنینا باسم غیش شدے کان عبدانا و خوا عبدو حریت و سراغلے یا رسول اللہ اشفالی لئی جزما سفارش ورتوکا منینا قال رسول الله يا بريدا اتق الله و خدان وریدا را فینوزاو جو کہ و ابو ول د کہ د بچو پلا روم ده خاول جون ده فقاریو ساتامرونی دي زاتاس امر کوئی نسر پسته ګونویرنه لا انما ناشا فین سفارش کوم تفقال دموت تسهیل علاقد اوکه بیله نبیل سلام الله علیه اللہ تعج من حبه مغیث بریرا دا مغیث سور مین دے پو بریرا بانی و بغضی آئیاء و قامنینا سفارش کم و حکم در تنوکم حکم قبول دے سفارش غیر مقبول دے نو دا کان عبر خیر عطق بریری تا حاصل دے كان عبدان خیر عطق بریری تا حاصل دے <تصفح> یا رسول الله صلی الله علیه و آله و مرى ان تا تد عدت کو تیری گنی ببر خدمت ما جی نه الله تعالی علیه و آله رضی الله عنها کان حر نبی بس که حر ل اختیار بنو ور کړي زدا ځان له خبره ده د ځان له جوړي حرونه تیار بنو ورکړې نه نه نه نه خیر ایتک حاصل دې کعبدې کحورې پښې خاون دې سو عابد کحورې اختیار بنو ورکړې نه داستا فرجی خبره نه به خیر ایتک حاصل دې کان عبدن او کان حرن جی <تصفح> او عبد وو حریت رو سااصل شویده اکیلنو و عبد او خیرعیت و تحاصل شو بریئیتا تی عبد و بیان مغید کی حریت را غلیو و بریعاشی رضی اللہ نا آزادا کرا ورا دعان را کان خرانا شداب بری رج کلا معتق <تصفيق> د خاوان حورو و انها خویرات بیان ما اختیار بس احنا بوئی دو عبدوی که خاوان حوروی خیار عتق حاصل دی عمیتا چکلا زادشوان خاوان حور دنم خیار عبد دنم خیار عتق حاصل دی که عبد دنم خیار عتق حاصل دی باوان حتا باوان حتا مطایا <تصفيق> خیر عیتق تر سور پوری به 1.5 تو 2.5 نی <تصف> د بس قربان وکړم بیا خیر عیتق به ختم شي بس خوشاله شو بس پاجي پاجي کې نو بیا خیر ختم او قربان کې سو پر نی کړل خیر عیتق او حج دی نی دو مملوکان د خزہ کاران جوړښت په یو ځل باندې آزاد شي نبي اخر اعتقاد د د پر حاصل کغیر حاصل جی فامرا مخې پوسړی باندې قبل مرا د ظاهري حاصل شي جی بابا لنا سماحه حضره والديه فرحتوا اني لما حدثوا وكان شو كافر ادوام المسلمان شو النكاه سابق بان ابقاء ولا فقار ان الرجل جاء مسلمان على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاء امراه مسلمه بعده ايذنا دخلت امشي فقال يا رسول الله اخذ کهانت اسلمت معی فرده علی بس اغزور نکابه نبقاده حضر خان قوله یکیم بات جگری مسلمان شد او نه نده ختم شد فرده علی نید قبیق قوله حضر صلان رسول ابو احمد الاسرائی امتیم امتیم امتیم امتیم امتیم قوله <تصفيق> اثنواتی بامان حضر مسلمان شده فتح زوجات فجا زوجای لنبی صلی اللہ علی صلی اللہ علی صلی اینی تدکون تو آسلم تو داز مسلمان شو زم مسلمان شو و قد و علمت بی اسلامی از ما در سلام نا دا خبر و موا او بیال کنی رزان لبل خوان کره فانتا زعا رسول اللہ صلیتا من زوجه لاغر دو امن را کش کره و رد دائلہ زوجه لاغورد دا خضا خواب پردد که دن مسلمان شی نبس آغا زور نکابن شمقا پکار دا نید دوامنی را ما خیرamata taradwa lay namida sama ba de hada sama salawi mohammad saifama turat walaynda tu izat nam baada sayru sama musliman chu khazama ke musliman chu na'idatna baada arad kee gi idat ke tan na pakar idatna baada bi ta'kid na pakarwi idat ke إلا ما تردى لي إلا امرات زياده ثم بعدها عن اكرمه ابن عباس قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب نبينا سلام غسلوا زينب جدارا فبلاس بان بالنكاح الاول فاش اغذر چه دا عیدت, دا عیدت دیر موم دا تورو موم تتشو ایش پگو کالو پوری ایش پگو کالو پوری نه دا حنا پا خستا خبرو عرز بانی ده عرز دی اسلام خزمسل مسلمان شو آسان روز سپاد چه اسلام بپیش گو نیمانی لنا ماتی کی باشی عرز نده شو نپکی لس کالی تیر چی نکا نماتی بیا زور نکا کافی ده څخه خبره رد رسول الله ابنته زينب علی بالا بنت ال اول لم دې شه نوې نکانه د مقرر کړي یې عبادت تسنينه شپق کال بعد البته تحقیق وکړو د وکاله ضرور کال بیا شپق کال امام حجر رحمت الله علیه تور ممتد تور ته زره ممتد کې ادا عرض باندې کې عرض السلام علیه منځ قالوا بينما السماء وايندون ترى كرمن الله ويه قال حدثوا ما تفروا وشرحوا لي دي السماء قال لهم اسلام راض او تغا زمانه یاله که په دې په واتو نه حالت سجې نه سبب نه کوي څلوګوري پتاو کوي خو دا د خبره عدالت سره انصاف تروم برابر دی <تنه> فیمن اسلم و عنده نسان اكثر من اربع مقصد تفسیر دومد دی تکثیر د آمد د نبی صلی الله علیه و سلم خلیه دغه په کار د سلو د پاره ټول خلی جائز دی نن له اخوز نه سلور خوندان جائز کېدل په کار دی او بالکل جائز دی او چه ساي سلور خلی کوي نو کال کې سلور بچي راړي څه کتره پښې کته سلور بچي په کار کې راړي بالکل سلور خوندانو پوښې دا ولول خلک دي په پارک کې کار کوي سلور ب کې راړي نو په یو جی په یلي کې راا بل جی په وړي کې راا یو په سپړلې کې په قزا یې ان جوزي ته ولول ب کې غواړم تاوند راته ته سلور اتو کا درنور خبر دا نو کا د ملالی ټول دنیا خوندې ملاله شغو چې بچو ډې راړي فیمن اصله موان د نیسان اک سره منار به په شوي دیمه دامه م کووه دا مک دخواون خوب نه شوپه کولی او حدیث ک را ځېروسته داژ وخت به راځې چې د یو خ به دوه ډېرې شي چې یورېګپ یا پن خ به او دا خبر پوه شو او په جادو نه کې په جنگونو کې څرنګه او اوخه ډېره پاتې کیږي په دې خلکو له خوندان بیا پکار نه دي نو دې کثرت د نساسو بده خبر نه ده کوعکر والی شوی په جنگونو ډېرې پرګ د قیادت کې پراخ دیره، نه زنانو وکاله په کورونو کې دن نه پاتې کیږي او د شري حلاقی کې شاهدان کوي نخضی دیری پاتی <ملا> کیلی. منشی سرو تعداد کلمی د زنانو تعداد دیری. از دواج کی کم مزایق دا. پوچھوی. فیمن آسلام و ونو نیسان اکترہ من ارباع. خضی صلورو. نبیہ قاق وعندی سمان نسوہ. ماسا قاقتر بی بیانی. فذکرتو ذالک الله صلی اللہ وسلم فقار. اختر من هنه اربعان فدی اتو که سالور زن غراکا بس دا دائما مسلک احنا فرزبان دی دا سالور جایز سالور پنزه مش پکم وما همه غیر جایز لیکن لفظ دادیس دائما سلاسوس رو بلکل موافق دی وشی لفظ اختر اختر من دا دلور مکهشته ده پنځمه شپګه موو معتتب هغه نکاح اونوش دا کوټی د قیاس سره خبر بالکل موافق ده ځکه د سرور نه پنځمه شپګه ما هغه نکاح جائز دی دو دیس کړي تیدا لیکن لفظ جائز اختار غوره ده نایمه ثلاثه دا حدی د زمنګ قیاس سره خبر موافق ده دائما الثلاثة وخبرها حديث لفظ داشت سرادير موافر اختر من هنواربان فقال قيش اختر من هنواربان وعدسنا بي أحمد بن إبراهيم قال لعدسنا عشين بيهاز فقال قيش دار المكان العارج بن قيش دار. قال أحمد بن إبراهيم هذا هو سوابه یعنی تیش بن الحارسو ما اسلام را نما سغط دو خین دی نکاح کی دی ویتن لیت آیت آشیتا نبیات تخییر دی از زمون پر نزبانی تا دوی سر نکاح شوئے دی ایت شوئا اعنی آفق بالقیاس مصالب دعا او الفاظ بالحديث ونفذ الحديث ترى مذهب دائم مسنا ساود باب اذا سما هذا باب من يتولى ومن يتولى المرضيه فالحين ينصر عليه فالحين باب اذا اصل ما عهدنا ابوينا لمن يكون الوالد عهدنا بوين كي سلمان شو ان الوالد تابع دهير الابوين لتربيه كل غاري ماشن تربيت بي اخرابي ان ولت تابع الخير الله پلار مسلمان شو بچه مسلمان دمړ شي جنازه کو خزه مسلمان شي وا پلار لا کافر نو بیا د بچي مرشي مونږه جنازه کو دا د مسلمان وو اذا اسلم عتل ابوان لمن يكن الولد حزانه مو او غره د غوې ندي کېږي ذا <تصفيق> عن ربيب بن النعاس سلامه وافتى تو ان تسلما خاول المسلمان شيء اخذ المسلمان شيء ن فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابنتي وهي فاطمه يا سيدي مشى وقال ابنتي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحيه اغ قلت كده وقال وقد سبيها بينهما امشمس كينو ثم درف و فمالت السبي الى عمياء انه السبي جدا مرت ماشي مرت طرف المال شو النبي صلى الله عليه احيها يا لا دي ما پوه هلته تخیر الولو خیر لا به نبی ل السلام اعتماو پهله باندې م کې معشوم کې نو بیا دوه وختو ک هغه معشه مور پ راړه پوه شوې هغه کاره ده په نوبی لسلام دواه الله قبول کوو نو بیا پلار طرفته ما شوي دا ې د پااره چې نبی ل سلام بې ګت نبیسلام خپل مذب کې تعصوب کوي پوهشې ماله ران کړه بچی زما ده مرهان کړه لاله ورکړه خپل لأ اسلام پوجا باندې اسلام یو غره کړه تعصب یو کړه خپل مذہب باندې اسلام په با دعا باندې الله کارو، زمونږ دعا باندې کار نه کیږي نمون قایدی باندې جو الواله ته تابعن ج خير لا بوي نه لعان ب شری بی بی سرا سو کولید او د سرا غوان استدینا نو سکو تم نه شو او تللفت این حدا قزا پی راضی او کو وجنی نی بیا شنالی حکم وجنی په نو تریکا و سای لیان سره ادیما داخن جودا شي خو خبره شو دوړې کې تفاوض راغله دا تفاوض چې بالکل همیشه د به یو بنه جوړه دا چې بیا وفاو د پارتا لوکا اتمول خلا خو نه خږي دا احترام نه وکړي داغه د دا فرش احترام نه وکړي نو دوړې یو ځای پاتې کیدلونه مناصق باب الفلیانه عمره جا الى عاصم بن عالی عاصم صغراری فقال <سؤال> لو یا عاصم ارائی سمافوئی کا راجولان واجدہ معای مراتی راجولان یو سر اقتل <سؤال> بیبی سر بل سر وینی یاقتلوہو دا غیرت تقاضا دا وی ویلی فتاقتلوناو تا سویج نئی بیا گا اوکا الزام بیولا گئی نبیاء حکومت وید سلور گپشکا کنید اصلاف ملابنی اتیا پوری ام کئپ ایابعال سنگو کی صلیعاتم رسول اللہ صلی اللہ علم زارق تپو سکا دنبیل اسلامنا فسالا لرسول اللہ عاسم رضی اللہ علیہ وسلم تپو سکا نبیل اسلام خو نگنستوار فقریار رسول اللہ علم مسائل وعابا حتى کبورہ علا سمار سمیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام تیر خبری ہو کری بو جو گانا فلمار یاسم الالی یاسم کورتر آگئی یاو عمر عمر راگئی تپوسکر اما تپوس دیکھنو فقال اللہ وی آسم وی قال رکا رسول اللہ نبی رسم تاتسو ہوئی قال آسم لم تاتنی بے خیر تا ما تا فخیر رات لرونو گنا تا ما تا ہوئی ما نبی رسم تپوسکر نبی رسم بد ہوگانا دس تپوسو نمکو إنه السلام قريبا أن أسألك النبي كتنية صاعدت إلى ذلك و قال هالعن 부분이 إلى هم والله انتي حتى أسأله على لهذا�� تصيب الله نہ ما صعده لأنه أصابها القول كالبنى ستر هم الضوء تعلمو فئو سأسألون العنية النبي صلی regn بينerry쳐 notregroundzung وirsiniz النبي الأن musical أما كل إضافته فقال يا رسول الله على رجولا واجدا ما امراتي راجولان فدي ما فوئي كايو سرى ابتل خزي سرابل سعيويني آي ابتلوهو كاغا وجيني فتقنو او كا الزامو لغي نطاق واجتا طومت لگولي او اجتا بن سالور گوان پشت کلناتيا كوري لگوي ام كيف يا فعل نسم فقال رسول الله عزم قد انزل الله فيك و في صحابة قانو الله قران غالي قرى سرين نور عياتون الله راولي قرى فضب فاتبعا اخبال ببيرا وراء قال سال فتلانا ندعا لعانو کرو عمرو ما ببيرم دعا لعانو لعنت فيوي سالورو غيب رو غذب فيوي وانما ناس عند رسول الله فلما فرغ قال فارش خاله کوئی قال اویم کذب علی یا رسول الله انم سقطا ما بدروغ یلی پدی باندې کتابه اثر کړ فطلقها یارتو چا استطلاق ور خاوان طلاق ور غی خو لا کی قاضی وته فطلق عین شو طلاق سلاسن تاکالوی نتاکال کی دری یو کی پا مدینه منوارا کی دری نیو کی نیوشی یامر النبی فاقنات تلکا سننة تلمطلحا عین بس مطلحا عین او داتر کشوا سلور سلور و لعنت او بیا دوارو کی طلاق او بیا دوارو مجرم دی او بلن دو معلومات نشتی د دې کې فرقت هميشه ده پي بي بي کا تر ولادت ته پوري عليه بارك الله محمد عليه وعلى اله وسلم محمد صلى الله عليه وسلم قالن خال کوئی فكان الولد يدعى ندعف اقان الوالد الدي والد نسبت كيدا إلى أميهي فلان بني فلان فلان بني فلان دابوي دا دا دا دا دا فلان بني فلان ولی دا دمور نا پيدا دي دمور نا دي پيدا حرامي پيدا دي نا پلار نا پيدا نسبت با سوية مور كيدا انجريزانو فلان بني فلان نو وي فلان بین فلانا ټول حرام دي هلالی پکې نشته انګريزان فرنګیان ټول حرامي په شوی د یو اند پلان نه فکان ولن یودا الومی ادمری نو او یان مری نو اخلي فلارشت نه فلار مون نه او اسپای اشتا ده ناغب تو خبه کی مسلمان و ملکون تا تول <سؤال> امریکا را لیگی یعنی حرامیان پایدا اگه چه حلالی اشتا ده نا فلان فلان فلانه فلان بینی فلانه وی کسیتونو که نوتس که تلار وی نوتک ده او که دمور وی نی باس هن ده حلالی ده دکه دمور نخد نخو نو پیدای که خودیو نو پیدای که فلان بلی فلانا هغه کې هناله دي چې ټول نو ان سال به ساده چې قبل متلا قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي اسلام فرمایت اوس خیال کوئی دابه چې پیدا شي کنه نو اکثر د بیا مور تا یا خپل څه کنه یا پلار رنگ یا د مور رنگ اب شروعه وان جاءت اذعجل عينينا عزيم العليتين نك بدا بشرا و بغسطروا على عزيم الالتين غطكن على فنراوا الا قد سرقا عمر بكل اشتابلكم سريب التومر لقول داغستركي و كناشي غشتي دباوتي اغلبتلي اذا سرغول غانراله دغه د واری په شان فلا را الا کاجبا بیا تا عمر درو جنختارې نجيب بچي پېدايه شنو ګوري قال ل فجاد بي على الناك المكروه عمر دې ني ني فار حدا محمود ني فار حدا د فلان کيته او فلان د یو والا حدا سره احمد الله علیه وسلم سره خبرې خبرې د ودین علی عید بن کوي نبی اسلام اخیر د تا ګنا ناروا د کړې ہوئیو کوې نبی اسلام درې نیو کوله په شی تمات چې دا درې یو کو درې یو د پرې قصاص کې نه پدری قصاص کې بار بار ته یې آیګلته ته بار 7000 ثواب آیګل رسول الله صلی ابي قرحه تذل طلبوا جاود راتي قرحه تذل برنامج ينصادني صار ديوانا ان تحملا و ده حمل زمانا ندي وش ده قبل ان بس شو ان يرتوا جي بيلاش ده مور ده غفل زين وارث بي ادي دي مورنا اراني جي بواري اور نسبت واسے عمر کی بیان بعد وہ سب خوری قتل زڑ بخوری سے چل بوکی وی ڈون نشی وجرن نشی سبوکی قالو <تصفيق> قالو اللہ الا رسول نو او سقته سکتا لاغیزو کغلی پا دیکھنی نو خپل زنبو بخوري چه برده چه برده چه برده چه برده فقال اللهم افتح و جعالی اضو فنزاق رایت اللعنی والنبی و صلی اللہ عبداللعانی تندر اولی مسلح اللہ حال کرامیشد پارا و اللذی ارمان ازواجه و رمی صلی اللہ علاقه الی آیفرون سی نبی ذالک فجرون بین ناسی فجاعا هو و اللہ حضوری ربی ذالک فجرون بین ن صلى الله نبي صلى الله دا سنت دی دا سلو شرطونو شي سلو شرطول بل طرف ما دا پنځم خبر خطر نه کرا هي دنیا عذاب ساته د آخرت عذاب سخت دي ما فابت انا ز کوم خپل خاندان نه شرمم ففالت فما اکبر قال لعله انت جيا اسود جعده کی دي چې دا حملې د کنه را تلل بو کی تور رن سارا او ویخت را غون شو یی د سروخته غون غون وی لسن دا جناب اسلام ویلو فجبی اسود جودا ان بس د د اتمام غلط د اتمام شهیده اولیان بعد تفریق بینهما